Черепаховий туалетний набір Розділ перший Справу Кріпена переказували безліч разів багатьма мовами, тож подробиці злочину відомі навіть тим фахівцям у галузі кримінальної психології, яких у 1910 році ще не було на світі. Кріпен став першим убивцем, спійманим за допомогою бездротового телеграфу, як тоді називався цей пристрій. Утім, сьогодні використання технічного нововведення вже не здається настільки ж цікавим і значним, як та обставина, що поліція, адвокат і, зрештою, тюремні охоронці одностайно назвали злочинця пристойною людиною та джентльменом. Скоріше, в моральному, ніж в соціальному сенсі слова. Проте Кріпен сховав розчленоване тіло дружини в кухні під підлогою. Альфред Камартен мав схожий із Кріпеном менталітет. Вбивство, вчинене ним у 1934 році, багато в чому нагадувало злочин Кріпена. Не знаючи подробиць справи, Камартен Повторив дрібні промахи свого попередника, але не зробив головної помилки, не спробував врятуватися втечею. На відміну від Кріпена, пристойної людини і джентльмена, Камертена зовсім не турбувало, що за його гріхи постраждає хтось інший. Моральна вада заслуговувала на окреме покарання. Існувала і фізична схожість з оригіналом. Камертен був невисокий, з карими, витрішкуватими очима, вусами і восковим кольором одутлого обличчя. Ба більше, ситуація, що склалася, мало чим відрізнялася від ситуації чвертьстолітньої давності. Гертруда Камертен, подібно до кори Кріпен, зуміла завоювати повагу і прихильність чоловіка, незважаючи на поганий характер, жадібність, і абсолютний егоїзм. Користуючись явною фізичною перевагою, Гертруда пригнічувала чоловіка, а часом у гніві навіть піднімала на нього руку. До 37 років привабливість їй істотно зблідла. Але це було неважливо, оскільки молоденька Ізабела Редінг сколихнула в Камертені зовсім не потяг і прагнення, а пригнічений батьківський інстинкт. Як стало відомо, походження Ізабели не піддається визначенню. Хтось потурбувався про вступ дівчини до монастирської школи, де вона набула непоганих манер, а можливо і деяких знань у 22 роки. Ізабелла прийшла до Камертена, щоб отримати місце стенографістки при ньому, тоді судовому агенті з постійною клієнтурою. Дівчина була гарненькою, тямущою, але на рідкість невмілою. Камертен побачив те, що захотів побачити – безневинну молоду особу, з якої можна виліпити справжню жінку таку, якою мала би стати його власна донька, якби ця донька народилася на світ. Тож знайшов іншу секретарку, а Ізабелі доручив наклеювати марки на конверти і час від часу виконувати різні дрібні завдання. Через власну дурість, хоча Скотленд Ярд з цим не згоден, Камертен – запросив мізредінг провести вікенд у Лаврах, своєму скромному будинку на околиці старовинного торгівельного містечка Татхема за 20 миль від Лондона. Більше того, він простодушно запропонував дружині взяти на себе роль тітоньки. Підкреслена холодність Гертруди не завадила Ізабелі в 1933 році Провести в лаврах ще три вікенди. Останній приїзд у липні. Камертен повів підопічну на виставку квітів, де представив усім своїм знайомим. Він був безкрай шокований, коли Гертруда заявила, що не вірить жодному слову з тієї синітниці, що її чоловік несе стосовно ангельської цноти своєї молодої співробітниці. Місіс Камертен у гніві додала – що якщо він у змозі утримувати коханку, що видається малоймовірним, то мусить принаймні дотримуватися пристойності і не принижувати дружину, вихваляючись дівчиськом перед сусідами. Правда полягала в тому, що Камертен твердо вірив у нісенітницю щодо ангельської невинності Ізабели. Гертруда не помилилася, проникливо запідозривши, що чоловік витрачає на дівчину чималі гроші По-перше, він платив їй платню, більша частина якої лягала на його бізнес марним тягарем По-друге, брав на себе і інші витрати Якщо не на вбрання та розваги, то на спеціальну дієту для зміцнення нервової системи на масаж для зцілення від безсоння і навіть на книжки для розвитку розуму. Від частого повторювання звинувачення Гертруди незабаром перестали його лякати. До осені 1933 року Камертен уже встиг помітити зовнішню привабливість енергійної особи, якій раніше бачив лише духовну дочку – Коротше кажучи, якось непомітно Ізабела дійсно стала його коханкою. Вибагливість міс Редінг змусила покровителя переглянути версію про ангельську невинність і запитати себе, чим же насправді та займалася в період між закінченням монастирської школи та вступом до нього на службу. До кінця року витрати почали викликати тривогу. Утім, у марнославстві Камертен звинувачував головним чином себе. Час від часу, коли виявляв, що Ізабелі потрібна якась річ, сам виступав ініціатором купівлі. Так саме він запропонував придбати нову сумку, не підозрюючи, що місередінг замовить примірник із крокодилової шкіри вартістю 9 фунтів. Він же помітив, що настав час змінити щітку для волосся. І підопічна відразу ж замовила черепаховий туалетний набір. Камертен бурхливо захоплювався красою і витонченістю гарнітура. Але тільки до тієї хвилини, поки Ізабелла не назвала ціну 100 гіней. Тебе обдурили, Люба, в жаху вигукнув Альфред. У Харіджес я бачив точно такий самий набір усього за кілька фунтів. Але це справжній черепаховий гарнітур, милий, пояснила Ізабела. Я придбала його в пер'є, і вони обіцяли забрати покупку назад під 60 фунтів, якщо нам раптом знадобляться гроші. Але якщо ти вважаєш вибір екстравагантним, завтра ж повернув магазин. На жаль, Камертен невдало впустив один із флаконів з парфумами, Дещо подряпавши скло і відколовши крихітний шматочок витонченої черепахової кришечки Ізабела так щиро намагалася затерти ушкодження Щоб приховати завдані збитки і повернути набір до магазину Що розчулений покровитель усе-таки надіслав чек Водночас із каятям усвідомлюючи, що погробував Гертруду Відтепер він вів подвійне життя яке ненавидів усією душею. Щоб покласти край лицемірству, сентиментальний дурень зізнався дружині в зраді. Та з презирством вислухала сповідь і почала гнобити ще безжальніше, через що бідоласі стало легше. Він зневажав себе і відчував, що має понести заслужене покарання. У липні 1934 року Ізабела надала звичайний привід – істинний чи хибний – для негайного розлучення і невідкладного весілля. Камертен обіцяв поговорити з Гертрудою, але не поговорив, бо злякався. Протягом двох безнадійних вічайдушних тижнів він справно постачав Ізабелу різноманітною брехнею. У понеділок, 7 серпня, у день банківських канікул, Ізабелла взяла ініціативу у свої руки і серед дня о пів на третю, без запрошення, з'явилася в лаври для рішучого пояснення із суперницею. Розділ другий Гертруда провела цей день у Брайтоні в гостях у кузини і повернулася лише о дев'ятій годині вечора – Ішов невеликий дощ, і вже помітно темніло, хоча не настільки, щоб сусіди не могли спостерігати за поверненням місіс Камертен через штори. У певному сенсі вони чекали її повернення, оскільки раніше встигли помітити приз Ізабели і навіть обговорити подробиці її вбрання. Основну увагу привернув шарф кольору фуксії, немодний, кричущий який у цьому випадку мав ефектний вигляд. Не залишилася непоміченою і сумка з крокодилової шкіри, яка, на загальну думку, обійшлася містеру Камертену в кругленьку суму. Сусіди знали, що Гертруда їздила в Брайтон. Скандал, або щонайменше гучна розмова, здавався неминучим. Почувши кроки дружини, я вийшов у хол і вімкнув світло написав згодом Камертен. Хотів одразу розповісти про те, що трапилося, але, зрозуміло, мусив хоча б трохи її підготувати. Тож у холі вимовив щось банальне. Здається, висловив сподівання, що Гертруда добре провела день. Так і думала, що вімкне шуфоє світло, щоб зобразити радість із приводу мого повернення. Нехай і фальшиву, сказала Гертруда, але тепер, коли ти витрачаєш на коханку так багато грошей, треба економити на господарських рахунках. Якщо вже запитав, то скажу, що їздила в Брайтон, аж ніяк не заради власного задоволення, а для того, щоб порадитися з Мейбл. І ось тепер збираюся дослухатися до поради кузини. Підійди, Альфред, і сядь. Вона привела чоловіка в маленьку кімнату. Яку обидва називали ранковою, бо звикли там снідати Камертен покірно сів до столу, розуміючи, що не зможе заволодіти увагою дружини, поки та не висловиться остаточно Мейбл вважає мене малодушною дурепою, бо я мирюся з принизливим становищем І вона має рацію Одне з двох, Альфред або ти звільняєш дівчину з роботи і пориваєш стосунки, або я з тобою розлучаюся. Після всього, що сталося, слова Гертруди до такої міри здивували, що я дивився на неї мовчки, як останній бовдур. Можеш не вдавати, що розлучення розіб'є тобі серце, Альфреде. Не сумніваюся, що ти будеш тільки радий покінчити з нашим шлюбом, після тієї клоунади, на яку ти його перетворив. Але Мейбл стверджує, що суддя зобов'яже тебе виплачувати мені щонайменше третину доходу, якщо не половину. Гадаю, це приведе тебе до тями. До речі, Альфреде, чия це сумка в кутку біля відерця для вугілля? Щойно Гертруда побачила сумку. Стало ясно, що скоро вона сама все зрозуміє – тому я не намагався обирати вирази, а просто відповів на запитання. «Це сумка Ізабели, сказав я. «Значить, ця жахлива жінка була тут? За твоєю підступною поведінкою я відразу запідозрила недобре, коли вона пішла. Не пішла? Вона в вітальні? Зараз негайно піде. Я її вижену». «Не виженеш?» – заперечив Камертен. Я замкнув двері і сховав ключ. Слова прозвучали так страшно, що Гертруда на мить застигла, а потім, перекинувши вазу з квітами, перегнулася через стіл і схопила чоловіка за ласкане під «Що ти хочеш цим сказати, Альфред? Ножба, кажи! Давай!» «Вона мертва», – відповів Камритен. «Я її вбив!» «Ого!» Почувся довгий тихий стоїн. Подумати тільки, цей кошмар трапився зі мною. Ах, господи, чим же я заслужила таке покарання? Характерно, що гертруду турбували виключно власні обставини та їхня зміна під впливом скоєного злочину. Вона впала на стіл, уткнулася обличчям у зігнуту руку і розридалася. Реакція... Вилося настільки бурхливою, що винуватець страждань підійшов і спробував втішити. «Досить, досить, Люба», – поплескав він дружину по плечу. «Не сприймай так близько до серця, Герте. Все одно вже нічого не виправити. Що поробиш? Часом щось раптом іде не так. Трапляється? Перестань, а то захворієш». Через деякий час вона знайшла сили заговорити, хоча слова на силу проривалися крізь конвульсивні ридання. «Коли ти зі мною одружився, мені було 24 роки, а зараз 37. Найкращі роки життя дісталися тобі. Я постаралася змиритися з твоїм бажанням завести роман із молодою жінкою». Хоча неможливо описати, яких мук мені це коштувало І все ж я вірила, що навіть у старості ти про мене подбаєш 37 років – це зовсім не старість, Люба Заспокойся, будь ласка Бо перш ніж мене заарештують, треба вирішити практичні питання Слова привернули увагу і сльози відразу ж висохли у тебе ж немає грошей, крім бізнесу, правда? Справді, боюся, що великої суми ти не отримаєш Бізнес заснований переважно на особистих зв'язках Я навіть не зможу повернутися до професії доглядальниці Після такої ганьби ніхто мене не найме Уява все ще відмовлялася змиритися з катастрофою Ти впевнений, що вбив, Альфреде? Упевнений, що вона не прикидається. Не уявляю, що ти здатний когось прикінчити без револьвера. А його в тебе немає. Убив, напевно. Ізабела вимагала, щоб я розлучився з тобою і одружився з нею. Навіть якщо вона говорила правду про своє становище, є підстави підозрювати, що крім мене у неї були інші чоловіки. Одного, наприклад, вона називала Лен. І я навіть його бачив, здоровий хлопець іспанської зовнішності. Хіба за це варто вбивати Альфреде? Почекай, дай договорити. Ізабелла приїхала сюди без запрошення, щоб розібратися з тобою, а потім заявила, що нічого тобі не скаже і не вимагатиме розлучення, якщо отримає тисячу фунтів. Я не на жарт розлютився. Вона спробувала умилостивити мене фізичною близькістю, справжнісінькою фізичною близькістю. Здається, я і справді трохи пом'якшав. Але потім розлютився ще більше, бо дозволив такій жінці мною командувати. Схопив за шию, зараз уже навіть не пам'ятаю, як саме, і вона вдала, що чинить опір. Раптом мені спало на думку, що якщо натиснути на підборіддя... То шия зламається, бо вийде щось на кшталт важеля. І тоді найбільше на світі мені захотілося це зробити. І я зробив. Ось і все. Не вірю, що ти справді здатен на вбивство. Гертруда рішуче відмовлялася дивитися правді в очі. Дай ключ. Вона на самоті увійшла до вітальні, а незабаром повернулася з шарфом кольору фуксії в руках. Медична освіта врятувала її від нормальної реакції. Усе правильно. Не думала, що ти здатен це зробити. Але виявилося здатен. Вона трохи помовчала і продовжила. Принесла шарф, бо ти через неуважність кинеш його на видноті. Так само, як кинув сумку. Краще сховай їх в одне місце. Сусіди, напевно, помітили таку яскраву річ. Треба перевірити, чи не залишилося в будинку ще чого-небудь Який сенс, Герте Щойно підеш, я одразу зателефоную в поліцію Важко придумати вчинок малодушніший Жалість до себе моментально потонула в люті Готовий здатися, навіть не ворухнувши пальцем заради власного порятунку. І при цьому називаєш себе чоловіком у всякому разі, приймаю все, що на мене чекає, без скарг і вереску. Точніше, переймаєш те, що чекає на мене, вигукнула Гертруда. Готовий викинути в стічну канаву і змусити носити клеймо дружини-вбивці. А сам у цей час думаєш тільки про власну хоробрість. Але що я можу зробити? Тікати марно. Якщо мати голову на плечах... «То нічого не варто позбутися трупа. Сподіваюся, вмієш користуватися лопатою, то здогадається, що вона не втекла з ким-небудь, у кого більше грошей, ніж у тебе. До таких жінок нікому немає діла». Камертен збирався здатися в поліцію, бо не уявляв, як можна вчинити інакше. І ось Гертруда подала думку про порятунок. Протягом тринадцяти років він жив під п'ятою. Щоразу, коли чоловік робив необачний вчинок, дружина спочатку змішувала його з брудом, а потім наводила лад. Те ж саме відбувалося і зараз, хоча і в більш значних масштабах. «А якщо щось піде не так», – заперечив Камертен, очікуючи переконливого аргументу, який не забарився з'явитися – Усе буде гаразд, якщо дослухаєшся поради і зробиш правильно Треба було б змусити тебе самому розбиратися Тому що навряд чи тобі хочеться, щоб я ризикувала, вплутуючись у небезпечну справу Але про себе я не турбуюся Ніхто не бачив, як я ввечері поверталася додому Добре, що не стала чекати на місцевий поїзд і приїхала автобусом на розі, крім мене, ніхто не вийшов, та й навколо не було ні душі, бо йшов дощ. Поїду вівлінг і проведу ніч у мами. Якщо хто-небудь запитає, де я, поясниш, що вирушила туди прямо з Брайтона, не заходячи додому. Можеш додати, що мама захворіла і потребує догляду. Коли все заспокоїться, повернуся. Хочеш сказати, що житимемо як колись? Немов нічого не сталося, і з трепетом уточнив Камертен. У всякому разі, я готова почати заново, щоб зробити тебе щасливим, Альфреде. Особливо тепер, коли ти отримав гарний урок. Утім, Гертруда не забула про свою безпеку і вже за кілька хвилин запропонувала план, згідно з яким Ризик діставався виключно Камертену. Змушивши чоловіка повторити наказ, додала Зараз я непомітно проберуся в гараж і сяду в машину. Сусіди почують звук мотора. Якщо потім хто небудь почне ставити запитання, що малоймовірно, не забудь відповісти, що відвіз гостю назад до Лондона. А якщо комусь захочеться поговорити зі мною, нехай телефонують мамі. Розділ третій. Отримавши чіткий план дій, Камертен трохи заспокоївся і, швидко доїхавши до Лондона, у Холборні висадив Гертруду біля станції метро, щоб вона могла вирушити Вілінг до матері. Сам же поїхав далі, у невелику квартирку, розташовану в одному з непоказних кварталів Блумсбері. Консьєржа в будинку не було, бо мешканці розглядали відсутність нагляду як перевагу. Камертен дочекався слушної нагоди і вийшов з машини. Найбільше його турбувало, щоб ніхто не помітив, що він приїхав сам. Квартира складалася з просторої кімнати з двома нішами, відгородженими шторами і виглядала чистою, але водночас заставленою речами. Три великі віяла на стінах і дороге ручної роботи покривало на тахті, створювали подобу артистичної атмосфери. У всьому іншому це була звичайнісінька однокімнатна квартира. Квапливо виконуючи вказівки Гертруди, Камертен відшукав валізу Ізабели і поклав до неї нічну сорочку та інші предмети першої необхідності. А потім те, що дружина об'єднала містким висловом «Усі подаровані тобою дорогі дрібниці». Черепаховий набір був безсумнівно дорогим, але не відповідав поняттю «дрібниця», оскільки містив вісім предметів, зокрема, і кілька флаконів парфумів. Він зайняв дві третини валізи і не залишив місця для інших речей. Шарф кольору фуксії. Камертен нарочито недбало кинув на розкладний стіл. Сумку з крокодилічої шкіри, спустошену ще в лаврах, Поклав на підлогу біля плити, нібито дівчина спеціально її залишила, забравшись з собою в міст. О півночі він повернувся в лаври, приніс із гаража інструменти, а сарай захопив лопату і вила. Притягнувши з ранкової кімнати стіл і стільці в хол, Камертен згорнув килим і підняв кілька дощок підлоги. Початковий етап роботи особливих зусиль не вимагав. І до першої години ночі був закінчений під лагами, що тримали мостини. Камертен сподівався знайти м'яку землю. Проте виявив будівельне сміття, розподілене рівним шаром завтовшки дюймів 18. Прибирання виявилося винятково складним. Працювати довелося дуже повільно, бо при кожному русі сміття видавало шум. Нерви швидко здали, перевертаючи лопатою. Камертен не думав про загрозу викриття. Зате під час частих перерв йому раз у раз вижалося, що по садовій доріжці хтось іде. Доводилося вилазити з ями і прислухатися, щоб заспокоїтися і переконатися в безпеці. Розчистити необхідний простір вдалося тільки о пів на четверту. Не як втомившись, Камертен вийшов у кухню і випив чаю. А коли повернувся до роботи, зрозумів, що сил може не вистачити. Хоча будинок побудували ще до того, як почали використовувати цемент, фундамент виявився міцним, а земля сухою і дуже твердою. За годину удари лому стали зовсім слабкими, а до шостої ранку Камертен нагадував боксера, який протримався на ногах не менше 20 раундів поспіль. Руки не слухалися, коліна підкошувалися. З величезними труднощами він вибрався з ями, звалився на підлогу тут же, у ранковій кімнаті, і, намагаючись відновити дихання, усвідомив, що до восьмої, до приходу хатньої робітниці Бесі, ні за що не встигне перенести Ізабелу з вітальні і навести лад. Якщо спробувати заховати тіло і не закінчити роботу – Результат виявиться катастрофічним, тож краще вже просто залишити його у вітальні. Камертен рухався настільки повільно, що коли нарешті повернув на місце мостини і ледве міркуючи розстелив килим, годинник пробив половину восьмої ранку. Він піднявся до себе, умився і на хвилину ліг у ліжко, щоб зім'яти постільну білизну а потім постарався поголитися, як робив це день у день, і, почувши, що прийшла Бесі, у халаті спустився їй назустріч. Двері у вітальню з вчорашнього дня залишалися замкненими, як і французьке вікно, що виходило в сад з опущеними жалюзі. Щоб, як обіцяла Гертруда, усе владналося само собою, потрібно було лише зберегти здатність думати». «Місіс Камертен поїхала відвідати хвору матінку», – сказав господар-покоївці. «Приготуйте мені сніданок, а потім можете вирушати додому». Добре, сер, Бесі не надто зраділа, бо знала, що після суботи, неділі та банківських канікул накопичилося чимало пилу, який рано чи пізно доведеться прибирати. Але перед відходом я б усе-таки навела лад у вітальні». Нічого не вийде, була категорична відповідь. Двері замкнені, а ключ, судячи з усього, місіс Камертен забрала із собою. Вихід є, заспокоїла покоївка. До замка вітальні підходить ключ від ранкової кімнати. Найважливішим у цей момент здавалося завдання зберегти на плечах голову. Але який сенс від голови? яка не здатна швидко реагувати і вправно міркувати. «Ні, не варто, Бесі», – заперечив Камертен і зовсім недоречно додав, «учора перед тим, як поїхати». Дружина почала протирати сервіс, однак поспішила на поїзд, не встигнувши довести роботу до кінця, і залишила частину посуду на підлозі, зачинила кімнату і попросила не відчиняти її до її повернення». Бесі пішла в кухню, але встигла почути, як господар виняв ключі із дверей ранкової кімнати і їдальні, і відчувши недобре, спустилася в сад, щоб спробувати зазирнути у вітальню через шпарину в жалюзі. На жаль, нічого, крім куточка диваної подушки, що чомусь лежала на підлозі, побачити їй не вдалося. Замість того, щоб, як зазвичай, о 9.15 вирушити на роботу, Камертен залишився в ранковій кімнаті, щоб покоївка все-таки не затіяла там прибирання. Бесі пішла о 10.00 і вирушила в розташований через дорогу будинок під назвою Кедри, щоб розповісти приятельці, яка працювала в місіс Евершет, про замкнену вітальню і нісанітницю щодо розкиданого по підлозі сервізу. Об одинадцятій, коли Камертен димав у кріслі, місіс Евершет постукала у двері. «Вибачте, що потурбувала містер Камертен. Не думала, що ви вдома. Можна поговорити з Гертрудою, якщо, звісно, вона не дуже зайнята. На жаль, дружина поїхала в до хворої матері. Коли повернеться, невідомо. Не думаю, що з тещою сталося щось серйозне». Але лікар рекомендував постільний режим. Місіс Евершет вимовила належні в таких випадках банальності, а потім поцікавилася. Гертруда нічого не просила передати мені щодо четверга, обіцяла прийняти рішення до вечора понеділка. Я не бачив її з вчорашнього ранку, впевнено відповів Камертен. Ого. вигукнула місіс Евершет яка з-поміж інших сусідів з цікавістю спостерігала за завізки, за поверненням Гертруди. А я то думала, що вона повернулася додому вчора ввечері. Збиралася повернутися, але не змогла. Дорогою з Брайтона заїхала до Ілінга, а звідти зателефонувала і повідомила, що змушена затриматися. Приятелька покоївки Бесі... Вже переказала господині історію про замкнену вітальню, а місіс Евершет понесла звістку далі. За сорок хвилин, що залишилося до полудня, до Гертруди прийшли ще дві сусідки і вислухали те ж саме пояснення. В день Камартена ніхто не турбував і до дев'ятої вечора він спокійно проспав у кріслі. А у півночі повернувся в ранкову кімнату і розумно розподіляючи сили до четвертої ранку повністю закінчив роботу Останки Ізабели в міст крокодилової сумки і привезена з квартири валіза були надійно поховані на глибині чотирьох футів під шаром сміття завтовшки 18 дюймів Мостини, килим і меблі повернулися на свої місця щоб надати вигаданій історії певної правдоподібності, у вітальні було витягнуто з буфета і розставлено посеред кімнати порцелянові філіжанки і блюдця. Камартен прийняв ванну, ліг у ліжко і міцно проспав до тієї хвилини, поки його не розбудила все та ж бесі. За сніданком він не переставав дивуватися власній свіжості – і з гордістю думав, що сильний і витривалий як кінь. Убивство Ізабелли Редінг уже здавалося трагічною випадковістю, про яку слід було негайно забути. Моральний обов'язок пов'язував його з Гертрудою, і поки що вдавалося успішно справлятися із зобов'язаннями. Прийшовши до офісу, Камертен вирішив зателефонувати дружині і повідомити, що шлях вільний але не встиг дотягнутися до телефону, як з'явилася секретарка. «Доброго ранку, міс Кайл. Міс Редінг уже заходила, щоб забрати речі?» «Я не бачила міс Редінг з п'ятниці», – відповіла секретарка з деякою зарозумілістю. «А речі її все ще тут. У понеділок вона зазирнула до мене додому». І заявила, що більше не буде в нас працювати Боюся, її діяльність у нашому офісі не була особливо успішною Міс Кайл, повною мірою обізнана про інтимні стосунки господаря з Ізабелою Розсудливо промовчала Розібравшись із поштою, Камертен зателефонував до Ілінга, до квартири тещі Втім, відповіді не отримав Тож повторив спробу перед Ленчем а потім одразу після перерви, стривожений не на жарт, він набрав номер консьєржа і дізнався, що місіс Масл саме так звати матінку Гертруди, поїхала на вікенд і досі не повернулася. Тож у квартирі нікого немає. Ага, місіс Камертен, моя дружина, до вас не зверталася? Ні, сер. Від часу від'їзду місіс Масл в минулої п'ятниці її ніхто не питав. Хамертен поклав трубку і глибоко задумався, куди ж зникла Гертруда. Розділ четвертий. Це ж питання ставили і інші, включно з самою Місіс Масл. Повертаючись із проведеного в Солсбері довгого вікенду,